Bon dia. Són les 8 del matí. a Barcelona, bon dia contrabandides, contrabandits bandarres i bandarrits tots molt benvinguts molt benvingudes a les zones lliures de contrabanda FM seguim en directe des de la sintonia del 91.4 a la FM, això és la corneta i comencem en rigorós directe, marcant aquestes R's de Ràdio Lliure la còrneta de Contrabande F.M. tots els dimarts de 8 a 10 del matí. Un programa antimilitarista a ritme de cabaret, mambo i circ. Blamut Jats Orquestrion ens marca aquesta sintonia després de la conte enrere del mambo de Pérez Prado i quan acabi Blamut Jats Orquestrion començarem amb un seguit de continguts que no ens els acabarem i això que tenim 2 hores de programa. Vinga, doncs anem a anunciar-nos perquè aquesta sintonia és curta i anirem per feina després. Què tenim avui? Avui no tenim a la Benina Rossi, amb el seu espai de fotografia, que és quinzenal, però alguna cosa direm sobre fotografia. Amb el seu permís. Sí que tindrem el doctor He Rice, l'especialista expertíssim en resolució alternativa de conflictes. Allà ens si acabem la mediació i passem a altres temes com la reconciliació o la facilitació. El tindrem en directe aquí amb nosaltres, el doctor Herrreis. També parlarem d'un documental bastant interessant que el direm repetir al llarg d'aquest matí, d'aquest matí de dimarts, del 7 de maig, amb uns àudios d'aquest documental anomenat September Tapes, cintes de septembre. Un documental, o no, un documental o no, sobre Afganistan. Militars All-Stars, amb els germans Badia, el Capità Collons, agències de publicitat de publicitat que treballen per les forces, per les forces armades, ves despacio que tienes prisa, i molt més. Com sempre, abans, els datos colaterales. Avui, amb una crònica. Sábado 4 de mayo de 2013, desde las 11 de la mañana, cientos de militantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores, el SAT, han estado reforzando el campamento que se encuentra en la misma puerta de la finca Las Turquillas, dentro de los límites de la misma. Tras varias conversaciones con los mandos militares y de la Guardia Civil... ...Diego Cañamero, portavoz nacional del SAT... ...informó que las unidades antidisturbios de la Guardia Civil... ...tenían órdenes estrictas de la delegación del gobierno... ...de impedir el paso hacia el recinto militar a toda costa... ...y empleando todos los medios a su disposición. Dentro de las turquillas, la finca Las Turquillas... Habían dos helicópteros, una unidad de policía montada a caballo, una compañía de fuerzas antidisturbios de la Guardia Civil, desplegada en la puerta de la finca, en los campos sembrados y en los accesos principales, unidades de la Guardia Civil en vehículo patrullando todo el recinto, así como el destacamento militar. Más de 300 agentes y militares. Bueno, y eso que es una antigua finca militar abandonada. No vean, no vean el dispositivo. A pesar de ese despliegue impresionante ante una protesta obrera de carácter totalmente pacífico, el SAT no desistió de su principal objetivo y el medio millar de sindicalistas se abrió a ambos lados de la puerta principal con objeto de marchar hacia el cortijo que se halla en el corazón de las turquillas. Siguiendo las instrucciones de Diego Cañamero, por megafonía, el frente de sindicalistas se desplegó hasta alcanzar varios cientos de metros, lo que obligó a la Guardia Civil a salir de la puerta principal y desplegarse a lo largo del perímetro. Tras avanzar cinco metros, se produjeron los primeros momentos de tensión cuando uno de los jefes de los antidisturbios amenazó gritando «¡Como avancen, solo un paso, más!» cargamos y dirigiéndose a sus subordinados dijo sin contemplaciones ni piedad Enfrente había mujeres y niños con las únicas armas de la dignidad, de la pretensión de no malvivir de limosnas ni ayudas y muchas ganas de ganarse la vida honradamente mediante un trabajo y las turquillas, una finca infrautilizada que puede generar varios cientos de jornales diarios es sinónimo de trabajo y futuro en la comarca deprimida de la Sierra Sur. Ante esta actitud, la dirección del sindicato optó por replegar a los manifestantes... ...y dirigirse andando por la carretera hacia otro de los accesos de la finca... ...pero otro destacamento de guardias civiles se desplazó hacia esa zona... ...y cortó el paso de la marcha, por lo que se dio media vuelta... ...y se dirigió hacia un campo de avena dentro de la finca... ...donde apenas había guardias civiles. Fue en ese lugar aproximadamente a las 12.30 de la mañana cuando los sindicalistas se adentraron en la dirección al cortijo unos 25 metros, negándose a seguir para evitar el enfrentamiento con las fuerzas policiales que ya comenzaban a desplegarse. El sindicato andaluz de trabajadores no busca el enfrentamiento con la Guardia Civil ni con los militares. No es nuestro objetivo. Podríamos haber seguido hacia adentro, ya que en esa zona no había prácticamente guardias. Pero de forzar más la situación se hubiera producido un fuerte enfrentamiento que hemos querido evitar desde el inicio de esta lucha que es y seguirá siendo pacífica, no violenta. Nuestras protestas buscan denunciar una injusticia, demostrar que es posible cambiar las cosas. Se ha puesto una vez más en evidencia que el gobierno no quiere solucionar el drama del desempleo. Sin embargo, que sepa el Partido Popular, Rajoy, el gobierno y también las Fuerzas Armadas que el progreso no puede ser detenido. Caminamos en el sentido de la historia y más temprano que tarde las turquillas serán para el pueblo, sacando riqueza y empleo para la comarca de la Sierra Sur. Nosotros no nos vamos, nuestro campamento sigue dentro de la finca, tenemos paciencia y lo hemos demostrado. Durante más de una década luchamos por el humoso, hasta que lo conseguimos. En las turquillas no vamos a desistir, no nos vamos a rendir y si nos echan una y otra vez, volveremos. Porque es una propiedad pública, porque está infrautilizada y porque el pueblo está pasando necesidad. No es justo ni humano que muchos padres... ...de familia no tengan nada que darles a sus hijos... ...cuando gestionando esta finca... ...de otra manera tendrían un porvenir digno... ...no es justo ni humano... ...que estando la solución tan cerca... ...se use la intimidación de la fuerza... ...contra ciudadanos y ciudadanas... ...que sólo quieren trabajar. Pues, esta era la nota que publicaba... ...al Sindicato Andaluz de Trabajadores... A la seva pàgina web 3ww.syndicatoandaluz.org, respecte a aquests intents i a aquesta ocupació d'aquesta antiga finca militar de les Turquilles a la Sierra sur d'Andalusia. Ha sigut la crònica d'aquest dimarts de la corneta en lloc dels habituals titulars dels datos col·terales. quería presentar a Javier él es el que va a hacer de payaso triste a partir de mañana ¿te gustan los niños? ¿perdón? digo si te gusta trabajar con ellos digo si tienes paciencia ternura yo haré lo que usted me pida no basta los niños hay que cuidarlos hay que entenderlos tienes que ser como uno de ellos bueno, eres como un niño ¿a qué eres como un niño? mírale mírale que moflete tiene vamos a ver ¿tú por qué quieres ser payaso? pero ¡Contesta, coño! ¿Qué te he preguntado? ¿Por qué quieres ser payaso? ¿Alguna razón habrá? Nadie es payaso así porque sí A ver ¿Por qué te da miedo la vida? ¿Por qué lo eran tus padres? ¿Por qué quieres humillarte? ¿Y usted? Porque si no fuera payaso sería un asesino Pues también. No tenemos otro. Antes de mañana. Bienvenido al circo, chaval. ¡Peletars! <tose> ¡Holk! i el militar all-stars d'aquesta setmana de la corneta de de FM és en Miquel Badia, conegut com el Capità Collons. Us compartiré la lectura d'un article que ha publicat la directa en el número del dimecres passat, del dia 2 de maig, que diu el següent. El titular és Miquel Badia, el Capità Collons. Som a l'agitada dècada dels anys 30. Els fills de la classe mitjana, exaltats per un nacionalisme sanguini i excloent, es posen camises a joc i reparteixen garrotades contra la militància de les organitzacions obreres. No ens trobem a Múnich ni a Milà, sinó a Barcelona. Com que el negre, el blau i el marró ja estan agafats, serà el verd el color de l'uniforme dels escamots de les joventuts d'Esquerra Republicana Estat Català traducció literal dels Esquadrits Italiens i les seccions d'assalt S.A. Nazis Miquel Badia i Josep Dancàs són les figures més destacades d'un incipient protofeixisme català que fermenta dins la facció més dretana del partit de Francesc Macià Estat Català ...formació ideològicament molt heterogènia... ...creada el 1922 i que inicialment aposta... ...per un nacionalisme inforracional... ...inspirat en la revolució irlandesa... ...és el protagonista. El jove Miquel Badia i Capell... ...nascut a Lleida el 1906... ...s'enquadra a la branca militar secreta... ...del partit Bandera Negra... ...i participa en l'atemptat frustrat... ...contra el Fons 13 de l'any 1925 complot del garraf poc després és empresonat la fe de la dictadura de Primo de Rivera portarà Macià a treballar per la llibertat del país a través de les urnes i estat català es fusionarà amb el partit republicà català fusió d'on neix Esquerra Republicana de Catalunya el 1922 Macià esdevé president de la reconstituïda Generalitat aventures del capità Collons L'arribada de la República indulta Badia, que amb el seu amic inseparable, el metge Josep Dancàs, organitza les milícies juvenils de les joventuts d'Esquerra Republicana a Estat Català, com una força de xoc a imatge dels camises negres italians. Dancàs i Badia utilitzen els escamots per intentar fer-se amb el control del partit i rebenten alguns mítings dels seus opositors interns, tant el sector esquerranista de com els corrents més centristes. El 22 de març de 1933, 8.000 joves uniformats desfilen a Montjuïc en una cerimònia d'estètica nazifeixista que indigna el poble barceloní. El dia següent, el Parlament, els mateixos diputats d'Esquerra Republicana de Catalunya i la dreta de la Lliga denuncien els nostres petits aprenents de nazi i les... Joventuts d'Esquerra Republicana, estat català, són descrites com una organització de tipus feixístic. Badia i d'encas neguen les acusacions. Mentrestant, aquella mateixa nit, els escamots destrueixen la redacció del setmanari satíric, El Benegre, que havia caricaturitzat la violència i els abusos dels milicians. El novembre del 33, va Badia trenca una vaga del transport públic i militaritza el servei amb 7.000 homes de les joventuts d'esquerra. La seva fama d'implacable farà que el mateix Macià el bategi irònicament com el capità Collons, però serà després de la mort de Macià, al Nadal d'aquell any, el 1933, quan començarà el breu auge dels nostres pioners del feixisme català. Dancà és nomenat Conseller de Governació, o sigui d'Interior, i Badia, des del març del 34, és el cap de serveis de la Comissaria General d'Ordre Públic de la Generalitat, càrrec que correspon al de l'actual director de la policia. Servintse dels escamolls com a forces parapolicials, el capità Collons, o sigui en Miquel Badia, Comença una campanya de persecució, detencions, pallisses i tortures contra militants de la CNT FAI que es cobra algunes vides. L'odi de Badia vers l'anarcosindicalisme, que ve de llarg, no redueix a un conflicte ideològic i de classe, sinó que té, a la vegada, un contingut xenòfob. Menyspreia els que ell anomena murcianos o txarnegos, obrers que els darrers anys han immigrat des del sud de l'Estat per treballar a les obres del metro i a l'exposició del 1929, molts dels quals, certament, estan, com la majoria del proletariat català, afiliats a la CNT. El seu és un nacionalisme sanguini, racial, darrere Alemanya. Badia i d'encas veuen de les teories de gent com Pere Martí Rosell, que relaciona directament immigració, anarcosindicalisme, degeneració i crim a la seva obra La raça, de 1930, que pretén fixar les bases biològiques de la reivindicació nacional catalana. Les joventuts d'Esquerra Republicana, Estat Català, ofereixen al jovent català una organització jeràrquica i militaritzada, formació en la música nacional, entrenaments de lluita, boxa i tir, i l'oportunitat de posar-los en pràctica al carrer. Doncs aquest és l'article del setmanari de comunicació directa que ens resumeix així doncs, eh, aquesta eh, breu biografia de Miquel Badia. Doncs aquest personatge pioner del feixisme català, amb aquests escamots filonazis. També hi ha un altre article a l'altra meitat de la pàgina sobre els germans Badia, i la repercussió que ha tingut doncs, recentment l'aparició d'un polític d'Esquerra Republicana de Catalunya en uns actes d'homenatge ben curiosos vinculats amb altres personatges d'ultradreta. El primer article, que és el que he llegit, està firmat per Marc Rudé i aquest segon el firma Roger Palà, que per cert està escrivint unes cròniques molt, interessant, molt interessants des de Berlín i doncs, sempre recomanable a aquesta publicació La Directa. Això ha sigut el Militar All Stars d'aquest dimarts de la corneta en Miquel Badia, el capità collons. Militars All Stars! I hauria de fer un apunt respecte al militar All Stars de la setmana passada, coses d'aquelles de la preparació correcuita dels programes, i és que si parlava de l'exmilitar Chris Kyle, dimarts passat, aquí a la Corneta, aquest exmilitar que és, era president de la companyia de seguretat i exèrcits privats i operacions especials, Kraft Internacional, doncs, vaig oblidar una dada important, i és que va ser assassinat al d'aquest any, això se m'havia passat, perquè buscava la informació més a nivell de l'empresa, de Craft International, per vincular-la, com vaig comentar, als atemptats de Boston i a l'aparició d'aquests agents de la seguretat privada de Craft International, al lloc de, on van haver les, les explosions, a la marató de Boston, i en canvi, doncs, tant buscar informació de l'empresa, vaig oblidar una mica el, el perfil de el propi militar, Chris Kyle i, si bé és cert que vam dir que doncs, és el franc tirador més letal de la història recent dels Estats Units entre d'altres dades vaig oblidar que la seva mort pues, és bastant tràgica i curiosa eh, es reportava en els mitjans que el dissabte 4 de febrer Chris Kyle va ser assassinat en un camp de tir de Texas i va ser assassinat juntament amb un altre exmilitar anomenat Chad Littlefield. Això va ser al camp de tir de Glen Rose. Segons eh, va publicar el Departament de Seguretat Pública del mateix estat de Texas. La policia va arrestar poc després a Eddie Ruth de 25 anys com a sospitós de les dues morts. I, per tant, atenció perquè, segons altres notícies publicades, Chris Kyle, aquest doncs, ex antic franc tirador dels Navy Seals, de l'exèrcit dels Estats Units, i com dèiem, doncs, president d'aquesta empresa d'exèrcits privats, va ser assassinat per un amic eh, també exmilitar. I la teoria és que aquest personatge, l'acusat del seu assassinat, doncs, estava sota els efectes de l'estrès postraumàtic. Bueno, segons la policia, la tarda del dissabte 4 de febrer, Kyle s'havia reunit amb Ruth, el presumpte assassí. Precisament per recolzar-lo, ja que sembla ser que a, a aquest Ruth, des de que havia deixat els mariners havia, no havia trobat feina i doncs podia trobar-se en una etapa d'estrès postraumàtic no degut a la manca de treball, aclarim, sinó més bé degut a l'experiència de guerra vivida a Irak. Chris Kyle sembla sí que havia contribuït a la creació de la Fundació Fitco Cares per ajudar a exsoldats. Ara no creiem que és un filàntropa aquest Chris Kyle perquè és un cabronàs, com veurem després, segons el Pentàgon, bueno, segons el Departament de Defensa, és el franc tirador que ha matat a més enemics i en el seu historial oficial ha matat a més de 150 insurgents iraquians. Això en Chris Kyle. Tornant al seu assassí, que no va ser cap insurgent, sinó que va ser un exsoldat iraquià, que és realment curiós la carambola aquesta, coses del destí, doncs això sembla que es trobaria en aquesta situació postraumàtica i precisament Kyle doncs se suposa que l'estaria ajudant doncs a, a recolzar-lo per, per aquests fets però doncs va acabar rebent un tret per l'esquena em sembla haver recordat haver llegit que va ser així com també doncs va acabar morint l'altre exmilitar Chat Littlefield en fi, i coses curioses d'aquests militars o les stars. Que, que, bueno, que els donen més oreola encara per ser protagonistes d'aquesta secció de la corneta de contrabande contrabandefeima fet aquest aclariment continuem amb l'Ubidi Monlló per enllaçar una miqueta al Militar All Stars aquesta setmana que us he comentat abans el capità Collons, Miquel Badia amb aquests pioners del feixisme a Catalunya i continuem amb més cosetes en directe Ubidi Monlló You the third of the slipper. Per ordre de l'alcalde es fa saber a tothom que una vera ferotge tot va escapar. Es prega les senyores compren forts aliments i no surten de casa fins que et torna el bon temps. Tot el que tinga cotxe que fot al camp corrents i se'n vaig a la platja, a la torre o als hotels. L'alcalde s'encarrega fent uns dels seus poders la Fera Feroce, deixar-la sense dents El que això no compleix que no és queixer després sí si per culpa la Fera es rep algun torment jo que no tinc ni casa, ni cotxe, ni un carret. Que en vaig trobar aquell dia la fera en el carret. Tremolen-te i mig mort. Ai, Déu, Déu, la fera! Que em veurem tan fotut. Em va dir molt planera. Xicot, per què tremoles? Jo no t'emmenjaré. I doncs per què t'escapes del lloc on tens marcat. Vull parlar en l'alcalde i dir-li que tu fan que la gàbia és petita. Jo necessito espai. Els guardes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 Forza, no passa tres de nou. Tot és normal poble resta en pau. My name is Don Larson. Uh, I'm a documentary filmmaker here in Afghanistan. to Tell the story of... Uh, al-Qaeda, the Taliban, the country, and the $25 million dollar reward that George Bush has put on the head of Osama bin Laden and other leading Al-Qaeda members. So This is uh, Wali Zarif, our guide and translator. Hello. Thank you for Thank you, Mr. Larsen. I'm very happy to be here. I'm Lars. Lars. Okay. Well, then you call me Wali. Thank you, Lars. Wa alaykum as-salamu alaykum as-salamu alaykum as-salamu alaykum as-salamu as-salamu alaykum as-salamu alaykum Took much longer than I thought to get here. We're already behind schedule. Wally should be able to move things along and get us some good interviews right away. I sure hope as far she's as, as good as her English. I've read reports that there are landmines and rockets going off every day. I've been warned that anything can happen here. Doncs, aquesta era la veu del reporter Lars que doncs protagonitza aquest documental anomenat September Tapes d'An Larson. I ara aquí a la Corneta de FM us proposaré un joc eh, que es tracta de que això que us explicaré Eh, sobre aquest documental no ho, no ho digueu a, a la persona o a les persones amb les que eh, veieu aquesta pel·lícula si és que us animo a que la veieu i la voleu veure i per tant ara us es va desvetllaré una informació que qui no la sàpiga doncs podrà veure la pel·lícula com si fos un veritable documental encara que com ara veurem en molts moments un dubte de que sigui un veritable documental però aquesta és la gràcia Uh, es tracta d'una pel·lícula que estaria entre els gèneres de les snoof movies on hi han assassinats o morts reals els programes de televisió reality shows la farsa o mentira del que diuen o fan els concursants, els tortulians també els falsos documentals i el gènere cinematogràfic anomenat metratge trobat metraje encontrado podríem enquadrar aquesta pel·lícula September Tapes, cintes de setembre en aquests gèneres. Bueno, una altra opció era mentir-vos amb bona intenció, dir-vos que és un documental real, impressionant, sense esbatllar-vos realment de què va, i la setmana que ve, pues, el proper dimarts, dir-vos la veritat. Però com que potser algú escolta avui el programa i la setmana que ve no, o a la inversa, doncs us proposo que veieu la pel·li juntament amb algú que no sàpiga de què va i, i li doneu una sorpresa a veure si s'ho si creu o no, això que és un documental, i després també doncs, ho podeu comentar. Jo el vaig veure així, sense saber de què anava, i em va impressionar bastant. O sigui que, bueno, doncs, és, és un joc que us proposo, i desbatllaré ara bastantes coses, tampoc tot, però alguna cosa sí que desbatllaré. Bé, bueno, abans que res, per trobar la pel·lícula, sencera, a YouTube, si és que no la trobeu per una altra banda, heu d'escriure el buscador de YouTube, Afganistan afganistan.avi, afganistan.avi, afganistan amb minúscules i avi amb v, a-v-i, vale tot junt, afganistan.avi. Si es busca així, ja apareix. També podeu trobar la pel·li escrivint al buscador de YouTube el nom de qui l'ha pujat, qui l'ha publicat, que és un tal andresito52622, tot junt, andresito52622.com. Bé, doncs, quatre dades dels crèdits de la pel·lícula September Tapes. Està produïda per Complex Productions amb associació amb Persistent Entertainment, dirigida per Christian Johnston. al 2004 es va estrenar. Dura una hora i 40 minuts. Don Larson, com us deia abans, és el suposat director de documentals que viatja a Afganistan, fent de reporter, i viatge amb un guia i un traductor afganès que parla farsi una de les llengües afganeses el traductor i també coprotagonista de la pel·lícula és Wali Sharif. també els acompanya un càmera que es diu Sunil bé, aquesta pel·lícula va estar filmada menys d'un any després del suposat atemptat de les Torres Besones de Nova York bé, fins aquí puc llegir diré comentant al llarg d'aquest matí aquí a la corneta de Contramenta ferma, més dades d'aquest documental, September Tapes, amb, amb més àudios, i així pues, anem entrant una mica pues, més en, en contingut de, del que és aquesta pel·lícula. Continuem, mentrestant, amb més accions de la corneta. Són les 8 i 33 minuts. Exactament marca el rellotge d'aquí l'estudi 1 de Contrabanda FM. Continuem en directe fins a les 10 del matí. La corneta de Contrabanda FM. I mentre no arriba el doctor Herrreis per compartir una nova classe un nou capítol del seu espai resolució Alternativa de Conflictes seguim endavant amb la següent secció de la corneta si ja hem fet la crònica en lloc dels datos colaterales ja han parlat del militar AllStars, Stars pues ara vindria el torn d'armament made in Spain els fabricants d'armes espanyols l'empresa que denunciem avui no és un fabricant d'armes pròpiament, sinó que és una agència de publicitat que ha sigut contractada pel Ministeri de Defensa per fer la campanya que anomenen de proximitat, amb aquest eufemisme campanya de proximitat de les Fuerces Armades Espanyoles o sí sigui, una campanya de propaganda de les forces Armades de l'estat espanyol el Càndora Publicitat el Càndora és una agència de publicitat i de comunicació que ofereix tot tipus de serveis i entre els seus clients privats doncs, podem destacar Repsol Creu Roja que també podem considerar com una multinacional com un client privat tot i el seu el nivell institucional i bé, no sembla que hi hagi res molt abominable entre els clients privats i, bueno, preferiria destacar potser els clients de l'administració pública, que en són uns quants i que segurament això haurà fet que el Ministeri de Defensa doncs, hagi triat l'agència per contractarla per aquesta campanya. El Camp d'Ora Publicitat ha treballat per l'Ajuntament de Madrid, per la Cambra de Comerç de Madrid, pel Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, el Ministeri de Sanitat al Ministeri d'Economia i Competitivitat i ara, el 2013, al Ministeri de Defensa. Bueno, I aquesta campanya de proximitat, doncs què és? Anem a veure com, com venen aquesta adjudicació des de les webs de propaganda i economia de la guerra. Per exemple, infodefensa.com deia això, ja llegeixo l'article que publicava a finals de març, Infodefensa.com. El Ministerio de Defensa ha adjudicado a la empresa Alcándora Publicidad el contrato para la creatividad de la campaña de proximidad de las Fuerzas Armadas, reconocimiento y captación para este año 2013, por un importe de 300.000 euros. El concurso ha sido adjudicado por la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías por Procedimiento Abierto y Tratamiento Urgente. Bé, això diuen... Eh, potser alguns recordareu el marit de la Carme Chacón, l'antiga ministra de Defensa que tenia una agència de publicitat també i que treballava pel propi ministeri. No ha tingut temps d'investigar, però bé, sense crear sospites, doncs infundades, doncs direm simplement això, que no tenim informació d'aquest procediment obert i aquest tràmit urgent que sí que serà urgent segurament per altres motius econòmics com comentaré després, però el del procediment obert doncs també s'hauria de, de veure en fi, segueixo llegint eh, d'aquest tracta això d'aquesta campanya de proximitat, doncs a, a això es tracta de, de vendre la imatge institucional de les forces armades, lògicament, en el marc de la defensa nacional, així com l'oferta també de places per militars, o sigui, el reclutament indirecte. També s'encarregarà la definició i planificació de l'estratègia per aconseguir aquests objectius de campanya, és a dir, el disseny, creació, producció i execució de totes les accions a la mateixa agència. És curiós, però és així, també eh, l'empresa Ecomèdia, una altra empresa, també participa en aquesta mateixa campanya de proximitat <ríe> per un import de gairebé 1,9 milions d'euros. Fixeu-vos la diferència, no?, respecte a l'altre import, i això és perquè aquí s'han de gestionar les insercions, ja sigui en premsa, els passes amb televisió que, que costen més i per tant el que s'està pagant doncs, és la contractació dels mitjans no tant el planning d'aquesta campanya eh, Bé, aquesta és l'empresa el que han donat publicitat i bueno, veurem els el mitjans que em sembla que és el dia 20 el 20 de maig ja el dia aquest oficial de les Forças Armades, veurem doncs, quina campanya difon el cant d'hora publicitat i en seguirem parlant eh, bueno, el que sí que es pot comentar també és que Defensa ha anul·lat la contractació de la campanya de divulgació de convocatòries d'accés a les Forças Armades, per tant, com us deia el reclutament indirecte d'aquesta divulgació de convocatòries doncs, es farà d'una altra manera sense tant bombo i platillo això no treu que el reclutament de soldats es continuï fent al carrer a la búsqueda de la carne de cañón imprescindible per tots els exèrcits malgrat la tendència privatitzadora d'aquests exèrcits privats com vèiem abans amb Craft International o com vam veure també fa temps amb Blackwater XZ services o actualment Academy The Academy és el nom de l'antiga Blackwater. Doncs eh, aquesta és l'agència de publicitat que anirem seguint aquí la corneta, el Càndora Publicitat. traia a punta pala armament made in spain <fixen> Guys, doncs una vegada més el segon teil d'àudio da aquest personatge d'en Larson, el suposat reporter o documentalista que doncs, es va endinsant en direcció a la frontera de Pakistan per anar a buscar, doncs, amb una inverossímil missió, anar a buscar el mismíssimo Bin Laden. Se suposa que això està gravat eh, menys d'un any després del suposat atemptat de les Torres Besones, que ja tindrem temps de parlar-ne després, Uh, el fil d'aquest documental, perquè és una mica doncs la trampa uh, que no explica uh, aquest Dal Nason busca el mateix Bin Laden i ara mateix, en aquest moment del documental s'estven dinsant cap a la frontera de Pakistan juntament amb un caza de recompenses que se suposa que tambés doncs, uh, va a la caça de Bin Laden. En fi, uh, al final d'en Larsson, en aquest audio deia que we got nothing nothing, no tenim res i realment doncs, no saps eh, eh, què van a buscar saps que van a buscar això però que és impossible però van avançant, van avançant i no, trobar, no troben doncs, les pistes però es fiquen en bastants de, de lius a vegades fa riure i tot perquè dius això és impossible després sabrem que doncs, és un fals documental però en aquell moment doncs, eh, tu vas creient bastant, no? A no ser que siguis doncs, ja un cinèfil que ha vist moltes pel·lícules i que, doncs, pues, bueno, pues, eh, ja sàpigues de què va això del de metraje Encontrado, els falsos documentals o inclús les Snoop Movies, no? Bueno, en tot cas, aquest documental ens servirà per fer un exercici de fins a quin punt els nord-americans doncs es van creure això dels atentats de les torres basones de Nova York i doncs fins al punt de que un reporter que veurem al final doncs, que té, diguem, un objectiu personal, sabrem per què va a la casa <ríe> diguem eh de, de, del mateix Bin Laden, no? O Osama Bin Laden. Bueno, no us avant sumo, diré Donar més informació, però bé, bueno, que és molt recomanable, molt més que doncs, molts documentals, com per exemple un que he vist últimament, també d'Afganistan, que es diu Armadillo, sembla que, que titula així, el, a internet està titulat així, que doncs, fa un seguiment de, dels soldats de Dinamarca, a Afganistan, i que realment és una autèntica basòfia, perquè és un documental de propaganda... Pro militar i per justificar la presència dels soldats allà i inclús amb, amb, amb unes seqüències i uns diàlegs que, que, bueno, que es veu com se, els han menjat el tarro aquests soldats i per tant aquest antiheroi, víctima potser de la propaganda però sobretot, com es desvet al final de eh, September Tapes eh, cintes de septiembre, les cintes són les cintes de... De, de, de la pel·lícula i sobretot de l'àudio on ell i enregistra els comentaris els suposats comentaris en vida que, que avança en la seva emissió no? doncs bueno, sobretot al final descobrirem que aquest antiharoi com deia doncs, té, té una causa potser més senzilla i més humana com pot ser <coughs> doncs bé, no ho avanço, no ho avanço. Ja, ja ho dèiem al final potser Continuem a la corneta de contraband de Faema a les 8:47 minuts, amb uns 10 minutets, 15 minutets a les 9, tenim previst la secció resolució alternativa de conflictes amb mal expertíssim doctor Herrraiz i mentrestant, doncs, posem una mica de música i apuntem alguna informació més, algun comentari més en aquest dimarts 7 de maig del 2013. Som a Contrabanda FM, al 91.4, també et pots escoltar per internet, a contrabanda.org. pegados al televisor porque queríamos ver un hecho histórico o porque nos fascinaban las imágenes de los atentados más bien lo segundo porque las ruinas del world Trade center eran de algún modo de ellas simplemente por la definición de Edmund burke de lo sublime esto es lo oscuro lo terrible lo que nos sobrepasa y despierta nuestros sentimientos y nuestras emociones y Doncs en aquest text d'Àngel Ferrero titulat Terrorismo l'escriptor Cervando Rocha ens doncs, fa aquestes combinacions històriques i actuals a la facció en caníbal del Vandalisme il·lustrado un llibre que torno a recomanar aquí a la corneta avui a colofón, diguéssim, al fil del cas d'aquesta de pel·lícula que també doncs, és el fil conductor d'alguna manera del programa d'avui de la corneta September Tapes i per tant això del terrorismo això de lo sublime, lo oscuro inclús lo bello pues, ho continuem desgranant aquí a la corneta i, i seguirem doncs algun dia amb algunes lectures més seleccionades i més àmplies d'aquest llibre La facció Caníbal, la facció Caníbal. Història del vandalisme ilustrado. I, bueno, a la mateixa jo doncs a dir que doncs això, doncs un autèntic espectacle, una obra d'art total, la de les torres besones. Si no va ser Bin Laden, qui va ser? En fi, no, no farem a la conspiranoia ni donarem moltes dades perquè ja se n'ha parlat molt, però sí que doncs, al final hi tornarem per tancar els comentaris de September Tapes. Continuem a la corneta de contrabanda FM. Antimilitarisme a ritme de cabaret, mambo i circ. doncs uh, us comparteixo un, una mica d'informació sobre això del Mambo, no? perquè tant tan, tan posar, tant dir Mambo per aquí, Mambo per allà, com tanrere per aquí, com tanrere per allà, doncs alguna coseta haig de dir del Mambo, del circ i del Cabaret doncs, ja n'hem parlat, ja fem difusió, ja entenem donar-li doncs, aquest contingut, però del Mambo poquetes coses he dit, i perquè tinc un text... ...que explico una miqueta la historia de, del Mambo... ...os la llevo yo a continuación... ...El Mambo es un baile originario de Cuba... ...como supongo que muchos sabíais... ...y la música de Mambo fue originada en La Habana... ...del año 1930 por Cachao... ...que por entonces formaba parte de la orquesta de Arcaño... ...y sus maravillas... ...luego Damaso Pérez Prado y Beni Moré... ...la hicieron popular en la ciudad de México... ...y luego en el resto del mundo... ...a mediados de la década de 1950... ...el mambo se desarrolla originalmente... ...a partir del danzón... ...ritmo que por esa época... ...predominaba en el panorama musical cubano... ...pero pronto evoluciona... ...hacia un tiempo más acelerado... ...la interdependencia creciente... ...entre músicos y bailadores... ...hizo posible... ...que la percusión fuera adquiriendo poco a poco... ...un papel cada vez más predominante... De igual forma, los arreglos orquestales de Damaso Pérez Prado, que dirigía una orquestra de formato jazz band, le aportaron una sonoridad nueva. Sin precedentes hasta entonces, donde se fusionaban elementos del jazz norteamericanos en los metales y los ritmos afrocubanos en la percusión. El Mambo, como música, pertenece a Orestes López, quien inscribió en 1938 el Mambo, tomando del danzón la parte más rítmica y llamada por los músicos cubanos el Mambo del Danzón. Orestes López falleció poco después de tuberculosis y... Israel López era el hermano de Cachau López, otro excelente músico... ...a quien por error le atribuyen la creación de la música del mambo. El mambo fue el primer ritmo del, en la historia de la música tropical latina... ...que incursionó en mercados distintos al de habla hispana... ...cuyos frutos años más tarde serían cosechados por otros ritmos... ...como el cha-cha-cha, la salsa, la cumbia y un largo etcétera... ...la música de Pérez Prado se comercializó en todo el continente americano y en la Europa de la posguerra también en Medio Oriente, India y sureste de Asia particularmente en el Japón 8 i 57 minuts d'aquest dimarts 7 de maig del 2013 continuem en directe a la corneta de contrabande FM S'ha acabat la sintonia de Chris Washburn amb aquesta versió de Hong Kong Mambo, una versió doncs, que també posem en, en la seva composició original de Tito Puente com a sintonia d'aquest programa juntament amb la inicial... De Blamu Jazz Orchestrion i també com us diem, fa moment amb la lectura del Mambo de Dama So Pérez Prado, amb aquesta conta del Mambo, amb la que comencem al matí a les 8 en punt i doncs ben bé o justament una hora després, les 9 en punt i esperem la trucada del de doctor Herrraiz per compartir el seu espai resolució alternativa de conflictes. Doncs, com que se'ns ha acabat la sintonia i no rebem la trucada, esperem un minutet més amb, per exemple, us puc recordar que aquest dissabte, dia 11 de maig, a la tarda, al vespre i a la nit, hi ha una festa de Contrabant FM al Cabaret de Primavera, organitzat per Contrabant FM a l'Ateneu Flor de Maig del Poble Nou. Hi haurà tallers de podcast per fer ràdio encapsulada eh, també hi haurà doncs, alguns programes que faran emissió en directe, si és possible fer la retransmissió en directe des de l'Ateneu, la Flor de Maig alguns programes especials de contrabanda i després a partir de les 9 de la nit hi haurà un cabaret amb bastants espectacles <tots> dit això ja anem a saludar el Dr. Herrraiz. Molt bon dia, Dr. Herrraiz. Ben, Javier. Sí, cants escolta el Dr. Herrraiz. Ah, sí, sí, sí. I vostè? Sí, sí, l'escoltem perfectament. Espera un nó no li les orelles amb, amb aquests pitidus, però són coses que té el telèfon. En qualsevol cas, i com sempre, li agraeixo molt la participació aquí a la corneta de contrabandes FM amb el seu estel·lar espai, resolució alternativa de conflictes, que no pretén salvar el món de res, però sí apropar-nos als humans els uns als altres per poder empoderar-nos i solucionar els problemes doncs, sense, sense doncs, dependre de jutges ni de tribunals. Mm. Gràcies, gràcies per mi, un plaer, ja em sap vostè. I, i, i cridem, po, po, podem cridar per solucionar els problemes o no? Cridar? Sí. Eh, en quin sentit? Metafòric o, o gutural sonor? Gotoral, gotoral. Podem cridar o no? Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, el que passa que a vegades doncs, molt soroll i tampoc arregla res, no? Mm. Mucho ruido y poques nueces, no? Ah. Sí, jo... sí, sí, sí. Però... Per... Em cridar no podem cridar? Sí, home, sí Vostè deixis anar Desmelenese, com sempre, del doctor Herrreis Dins de la seva mesura Però vostè deixes anar i sentis lliure Com sempre o com, com espero que s'hagi sentit Després de, ni més ni menys que 16 capítols Ja, que portem un munt de De tamari ja compartit Aquí, a la corneta Marra meva, marra 16 capítols ja, t'ha gestat molt Això és molt, sí, sí jo pregunto si ha Jordi. Però... Bé, a no mi no m'està no. servint, ja li dic. Sí? <laughs> no sé si el consola molt, però que a mi ja em serveix, que estic aprenent molt, sincerament. Ah, doncs molt bé, molt bé, Jordi. Ja amb això, ja... Uf, marra meva, marra meva. Mm. Doncs, eh, deixi'm que faci un, una mica de repàs molt ràpid, que m'he portat uh -huh. per aquí, a veure si ho trobo. Eh, en fi, bueno, quasi que ho diré la memòria, si no ho trobo. Perquè hem parlat dels de, tres nivells de conflicte, dels conflictes, uh -huh. com pot ser els interessos, els drets i el poder, hem parlat de negociació, de mediació, uh -huh. i, en fi, de, de bastantes coses, i em sembla que quedaven algunes cosetes pendents de la mediació, uh -huh. però també entraríem ja amb, amb noves qüestions, és així? Doncs sí, senyor Jordi, més o menys jo crec que seria així. Molt bé. I què teníem pendent de la mediació? Què, què voldria acabar de, de repescar de, de la mediació? Val, doncs dir no, jo eh, bàsicament era un concepte que em sembla que ens havia una mica penjat i després ja entraríem en el que era la mediació en tots els laborals. Eh? Què sembla? Molt bé. Miri, ja, ja he pogut obrir el, el document que deia. Eh, vam fer fins a 4 programes bé, bueno, fins a 4 capítols de negociació de mediació en van fer 2 però també n'havíem fet al principi quan fèiem la presentació dels diferents tipus de conflictes i les tècniques i mètodes alternatius de resolució o transformació de, dels mateixos i, i bueno, per exemple de mediació ja hem comentat la legitimació la voluntarietat, la neutralitat la comunicació i confiança mútua rols i tècniques, va fer doncs, aquest esbòs i també en profunditat les fases de la mediació, acollida, relat de les parts, gestió de les diferències, la reformulació positiva, Exacte, ja la reconstrucció, l'art de la pregunta, també vam acabar aquestes fases amb l'agenda i la redacció de l'acord. Després també ens va parlar d'aquestes coses més tècniques, però que jo crec que també són interessants, com en el cas de la negociació, el MAPAM, que és el millor, MAP. la millor alternativa possible a l'acord de negociar, i el PAMAM, correcte. la pitjor oh. alternativa possible a la Corta negociar. En fi, que, oh, tenim oh, bastantes cosetes, oi? Hi ha dites... Sí, sí, sí, moltes, sí, sí, sí. moltes, sí. Ens farà molta un examen? Que... En, en... audiència? Obrim telèfon i fem un examen? <laughs> o, o, o què? Com, com, ho, com ho contrastarem, això? Perquè, com deia, doncs no sabem qui tenim a l'altra banda... Uh -huh. però en fi, eh, facis escoltar eh. bueno, és vostè molt agosserrat eh? bueno, m'atreviria a dir que és possible que, que unes quantes persones estiguin pendents i l'estiguin escoltant atentament a l'altra banda del transistor perquè em consta que hi ha gent que sí que el segueix això sí que ho puc dir està molt bé com a mi vostè m'escolta i això és molt, molt important i, i l'aprovo amb nota eh? bé, bueno, gràcies M'ha costat, eh? No, no sap l'ho vostè el que m'ha costat fer aquest resum perquè 16 capítols de mitjoreta cada un són doncs, bastants minuts i doncs, això que ens hem anat per les branques però jo crec que també ha sigut la gràcia que, que hem pogut i com espero poder seguir fent doncs, anar, anar comentant altres coses més enllà doncs, del, del que ens proposa per, per poder-ho combinar no? amb una mica la improvisació i l'espontanietat, no? Uh -huh. Molt bé, molt bé, bé, Sí, sí, sí, sí. Molt bé. <ríe> per, per on vols seguir? Bàsicament, bueno, pues, res. Pues, apuntar aquella, aquella coletilla que ens hem de deixat. I continuarem per el tema dels mantors de los rals. Bàsicament, no, comentar que ja, quan, quan, quan està un procés de mediació, la, el mediador o la mediadora, ha eh, d'editar alguna cosa. Algo molt important. Ha no? d'editar a l'hora de fer preguntes, que seria la, la fase de les preguntes, vale? la gestió de les diferències, que és la fase més delicada, i que evita eh, fer preguntes directes sobre l'assumpte del conflicte. Mm? Per exemple, si dues persones estan discutides perquè una es posarà deu diners a l'altra, uh -huh. el que mai tindria que fer mediador és fer preguntes de l'estil... Bueno, exactament quant diners li deu al senyor, al senyor, o la senyora X? Sí. Mm? No toca la llaga, no? Mai toca la llaga, o per exemple, preguntar directament, Senyor X, per què no pagat a la senyora I? Uh -huh. Eh? O pregunta, tipus... Exactament aquests diners que es deuen... Uh, uh, uh, uh, uh, Quin qui és l'origen del, de del deute? Uh -huh. Si vostè fa preguntes d'aquest estil sobre sobretot al principi, el fracàs està garantit. O el fracàs més carnet, o que la discussió està garantida. Eh? És a dir, és, si vostè fa preguntes d'aquest estil, s'està minant el camp, al seu propi camp. Eh? Mm -hmm. O sigui, sempre les preguntes han d'anar dirigides des del context, direcció des de for, de, de del més de fora, el més a, a dintre ha de ser quan les parts eh, ja estan preparades per, per assumir aquest, aquest, tipus de, aquest tipus de temes i sempre d'una forma indirecta. Molt bé. Perquè ells, quan, quan estiguin medurs, de, de fet ells ja ja n'hi ja reentra ja en el tema. Però tu, preguntar directament sobre el nucli, que se'n diuen preguntes al nucli, preguntes nucli els que diuen, uh -huh. doncs no, això s'ha d'evitar de tota costa. Eh? Molt bé, queda clar. Uh -huh. Bueno, doncs, li, si li sembla, doncs passarem a, a parlar de lo que és la gestió de conflictes en entorns, en entorns laborals, eh? Molt bé. De, de, de totes maneres, deixi'm fer un paràntesis, perquè em, em, em sembla recordar que també havia comentat que apuntaríem una miqueta la qüestió de la facilitació i de la reconciliació, que serien els següents temes que tractarem. És correcte? Uh -huh. Té raó, té raó. Diu, una memòria fatal. Uh -huh. Uh -huh. Sí, una mòbria fatal. De fet, m'ho apunto a les agentes d'aquesta. que tinc una d'aquesta que tenia com el Hemingway, aquesta de, del Moleskine. Però ja veu que no serveix d'errat. Bé, bueno. <coughs> doncs sí, senzillament la, la facilitació, diguem, seria, ja vam dir, no sé si m'ho aguanta, seria com la mediació, però molt, amb, amb un nivell de directivitat molt inferior, és a dir, que el al mediador té un nivell de protagonisme inferior no és tan directiu, uh -huh. i la conciliació, però és el mateix, eh? Bàsicament és el mateix. I la, la facilitació, no, però, no està tan estructurada, és molt més lliure. Eh, no ser tan directiva, doncs de mediàtoria ja no segueix tant les fases, eh, com, eh, pas a pas, com pot ser una mediació, és molt més desestructurada, perquè el, el, les parts ja estan més madures, o el conflicte no, no, no, no està en un nivell molt alt, molt alt. Sí. I la conciliació és el contrari. La conciliació és quan, quan les parts hi ha un nivell molt, molt elevat de cabreig sí. i eh, no només això, sinó que eh, estan, estan, estan bloquejades. És a dir, hi ha hagut algun, algun procés, alguna que ha fet que es bloquegin les parts. Les parts no avancen i no parlen d'interessos, sinó que encara estan en posicions. Sí. Llavors, eh, el mediador eh, proposa solucions val? perquè eh, les parts vegin un, un atís bo de llum i puguin començar a, a, a treballar sobre les solucions, val? però diguem-ne que eh, no estan promodures per aportar solucions, d'elles. Sí? Perquè han treballat sobre... encara estan en... en, en en fase de bloqueig. Per exemple, el que ha Vostès se'n recorda aquest fullons que va haver en Iberia i British Airways i aquestes coses? Correcte, l'absorció d'Iberia per part de British Airways i l'acomiadament de, no sé, de centenars de treballadors. Ho vam comentar aquí a la secció? Sí, sí. Correcte, doncs allò si es parlava de mediador, mediador... Ah, és una xomteria! Sí, sí. El, el màxim que podia ser el senyor era un conciliador, però jo m'inclinaria inclús a que era inclús un arbre. O sí, sigui que... Eh, però... Bueno. Ja sabem que, que els mitjans de comunicació agafen una paraula i l'exploten infinitament i d'anar ni pu... Bah, ni punyaterra idea del que estan dient. Eh? Però... No, però, però, però bueno, digue'm, digue'm. Sí, no, que, que ja, ho, ja va quedar clara la, la imatge de portada sí. més els al, despatxos de... De, o a les sales del, del ministeri no sé sí, no? de quin ministeri era el protagonisme de, del govern mm. i, i aquest personatge doncs ben protagonista però, però poc mediador no? de, de totes formes deixi'm que, que jo ara he dit reconciliació i vostè està parlant de conciliació o sigui conciliació és molt diferent que reconciliació bueno sí, suposo que la reconciliació és un, un verb, no? Hmm. i la reconciliació un mètode de gestió. La reconciliació s'acostuma doncs, a, a comentar en casos de... Doncs, quan es reconcilia, per exemple, la víctima i el butxí, no? Correcte, correcte. Sí, sí, sí. Això amb mediació penal, per exemple, i reconciliació. Bé, bueno, sí, s'arriba una mica des... Ja. Bueno, i, I, de, de fet, inclús, si bé, des del de, procés de gestió del conflicte, si arriba en un acord i a certs de reconciliació, clar. Sí, sí, oh. sí. sí. Uh, uh, uh, cert. Molt bé. Doncs pues, suposo que molta gent també estarà interessada en, en doncs, escoltar tot aquestes eines, aquests mètodes de la mediació en, en el món laboral, no? Ah, Tenint doncs en sí. com estan les coses? Dir, i, i, I de fet, Toni és Jordi, bueno, apuntant això amb la mediació penal, recordar als oients que també ho tractarem, que tractarem la mediació familiar, i després ja portarem una, una companya tio, que és experta en mediació penal i ens parlarà també de la mediació penal, el que on hi ha la reconciliació és, més, és molt evident. De fet, no s'arrega cap mena d'acord, sinó hi ha un procés de reconciliació més que de, de generació d'acords perquè no hi ha res a corbar. Eh? Mm. Eh, molt la bé. Disculpa, la Dir... disculpa, digui'm, digui'm. No, no, perdona, acabi, acabi, doctor Herrers, perdone. No, sí, diguem-ne que és la víctima... Uh, però es reconcilia amb el butxí, el butxí demana disculpes uh, de ser de fer i ja està però no hi ha cap acord a fer Bueno, si, si tractem el, el tema penal, jo ara m'atreviria a, a proposar un suposat conflicte que, que es pot donar en el món real com pot ser la decisió d'abortar o no entre, uh. entre una parella per exemple, més, més enllà de la reforma del, del Codi Penal oi? que sabem que restringeix molt aquest dret sí. que, que s'havia doncs, aconseguit, s'havia assolit eh, amb, un, amb uns doncs, eh, condicionants bastant oberts i, i diguéssim que reconeguts internacionalment, no? com, com una legislació avançada, i en canvi ara es, es produirà un retrocés, però en qualsevol cas, la decisió personal doncs, també generarà un conflicte possiblement entre, entre algunes persones que es trobin en, en, en aquest punt, no? Ah, sí, sí, sí, és una llàstima perquè tenim un, un partit, de, un país de cert poes, eh, senyor Gerrè. Mm. Si fixa... Sí, però estem igual. Uns fan els altres tornen a fer B, després els altres, els altres tornen a, a fer A, i, i després els altres tornen a fer B, d'aquí no, no, no s'avança ni... ni, ah, ni empires, senyor Jordi. Això és, és, és una pena. Mm. Però sí, sí, sí, sí, sí. En fi, que serrem. Bueno, el, en el cas de el, el, la mediació laboral, la, la, la comentarà vostè o serà aquesta companya que ens deia? mediacions laboral la remià ara mateix si ah. no puc, puc, puc, quan es ha, bussà la primera parra molt bé i, tan, i tan sí. sí Anxes Castilla eh? són les 9 i 17 tenim, tenim temps, portem més coses per acabar el programa després de resolució alternativa de conflictes però tenim una bona estona per, per fer aquesta presentació introducció i ja doncs, compartir aquestes eines sí, sí. Molt, bé. molt bé, doncs endavant a veure, amb, amb, la, amb els entorns, la, de fet, aquest és, és, la, és la meva àrea i hem de bastant amb el que és treballar l'entorn laboral, eh? En l'entorn el regular, els mètodes alternatifs de, de conflictes són bastant eficaços, val? I un d'ells és, és la mediació, i parlarem de la mediació, de la facilitació. Quines característiques té en, en entorns laborals d'aquest tipus de coses? Bueno, doncs, moltes vegades la característica clau és que Eh, la mediació no és voluntària val? sinó que és eh, es, es, es convida d'una forma una mica obligatòria que els parts entren en un procés de mediació en qual hi ha autors que això no, ten, no, no ho en gaire clar, val? no veuen considerant que obligar a la mediar trenca els principis de la mediació mm. però jo estic ben d'acord a més a més Vull, estic d'acord que, que s'obligui, i estic plenament d'acord a obligar les parts a mediar. Bé, llavors, amb els dos laborals, bàsicament, s'utilitzen dos tècniques, que és la facilitació i la mediació. Val? La mediació s'utilitza quan les parts estan en un nivell, diguem-ne, de, de conflicte bastant elevat, la negociació rarament s'utilitza per gestionar conflictes dintre laboral, a no ser que siguin conflictes de tipus... Eh, com diríem de... de... de, de marra meva, de tipus sindical. Amb, amb, amb, amb, amb, amb conflictes de tipus sindical sí que la, la negociació s'utilitza molt, la mediació no s'utilitza ni per Roma i la facilitació menys, d'acord? Però okay. aquests conflictes, conflictes de tipus sindical, com que ja els, els tenim molt bon sentit, eh, pues, eh, no, no, no els evitarrem. Val? Cal dir només en aquest aspecte que normalment a nivell, a nivell quan es negocia, nivell de convenis i tal i qual, normalment es negocia molt malament, no ni tenia ni punyaterra idea. I realment a, a, a, a nivell de petita empresa, o d'empresa mitjana, ni els ni els representants sindicals, ni els treballadors, ni la patronal tenen ni punyaterra terra de negociar i ja es fan barreres per veritat. Uh, amb la qual sempre s'utilitzen estils competitius, arriben acords molt forçats, acords tan forçats normalment quan es pot, es peten, és a dir, es, es, es desobeeixen, amb la qual cal tornar a gestionar uh, els, els mateixos processos de l'any següent, Bé, una autèntica pena. De la veritat, és una autèntica pena. Bueno, precisament, avui aquest matí, en lloc de fer els datos colaterales, els titulars amb diferents notícies enllaçades i vinculades, mm -hmm. com comencem habitualment el programa, he fet una crònica d'una ocupació, diguéssim que encapçalada o... Sí, encapçalada i fomentada pel sindicat andalús de treballadors, que... Que ha ocupat una finca militar, una finca militar abandonada a les Turquilles, a la seva resssur d'Andalusia i per tant, donc veiem també aquesta eina dels sindicats com de, de la desobediència civil, també es pot donar doncs, trencant aquest mite, aquest doncs, mite fatídic de la propietat privada que és la clau de torca, de tots els problemes i, doncs, ni negociació ni res. Aquesta finca està abandonada doncs l'ocupem per treballar la terra i poder menjar. Això és el que va passar, doncs, el dissabte passat i, i també, doncs, en dies previs amb aquesta ocupació a, a les Torquilles. En fi, no sé què li sembla... El, el, bo, em permet que li faci la pregunta? En, sí, digui'm, ja, digui'm. Digui. Què, què li sembla aquesta acció, aquesta acció directa d'una ocupació per, per poder, doncs, solucionar el que, doncs, les negociacions, en aquest cas, doncs, no, no tenen fruits en el cas de, del treball, no? Mm -hmm. Però quin és per, per, per, per, l'objectiu de... de, de que estaven negociant? No, no, l'objectiu és ocupar aquesta finca abandonada, que era de l'exèrcit i uh. cultivar la terra, com, i, com ja es va fer doncs, a, amb, altres, amb altres propietats també abandonades en uh. alguns casos públics, de l'administració pública, en aquest cas era de, de l'exèrcit, però hi ha hagut altres casos, també a Andalusia Ara recordo, no, no sabré dir el nom de memòria però fa un any doncs, van arribar a cultivar doncs, hortalisses no? per tant van estar uns mesos i és possible que continuïn amb, altra, amb altres ocupacions vull dir que és una solució també el final no? ah sí, si hem de menjar clar, i tant mm -hmm. si hem de menjar és una terra que no s'utilitza per res, bé, a la mitjana sí. perquè per per deixar l'allà morir no? correcte, sí sí. Sí, sí, sí, sí, sí és evident que, clar, això és forró d'un context de conflicte de, de, de, de, de negociació del conveni sinó que és, és un acte més Um, eh, de, rei però no, de necessitat bàsica no? de hi ha gent que ens tira davant les famílies no poden, i hi ha terreny disponible i va l'ocupen bé, eh, eh, cap problema per això, la terra no? per treballar-la uh -huh. uh -huh. la, la terra pel qui la treballa no? la terra de qui la treballa correcte, És millor que es foti de gana de, de, de, de fàstic, callar, i, i d'esquerdi i ermes cap problema, jo estic apoyo d'emoció en cap programa era per contrastar una mica doncs, aquesta imatge dels sindicats que la comparteixo també però que cada bueno, tant, tant els donen doncs, alguns casos que sí que, que són exemplars no l'interrompo bueno, sí, no, sí, sí. més no no, no, no, absolutament, absolutament. No, però jo apuntava més a la patoterria i a la falta de visió de, de quan es negocia als convenis col·lectius però falta de visió mútua eh? perquè teònicament una empresa és un, és, és un, un grup no? Una, un colectiu amb interessos dispers però que treballen per un bé comú és a dir, per tirar endavant un projecte comú val? Però, i cap de, normalment cap de les parts veu que, que, que aquests interessos mutu s'han de satisfer perquè les coses funcionin llavors tenen un estil absolutament competitiu en el qual cadascú vol es garrapar més i tenen una visió de de, de, de, de, de, de, de, de classes de, de Uh, de decimonònica des d'un punt de vista perdent aquesta conscienciació de classes tant de, de, per part de dalt com de part de baix eh? que, que el que et fa és perdre l'objectiu de lo que és una, una empresa o lo que sí que hauria de ser una empresa eh, llavors, què passa? Les, les negociacions normalment es porten molt malament molt malament, tècniques estúpides, no es tenen en compte les necessitats comunes no s'arriben a acords de col·laboració sinó que s'arriben a, a acords de màxim de compromís i moltes vegades forçats per les circumstàncies. I també és una llàstima perquè només que estudiessin una mica tècniques que es compressin un llibre, és que no només dic que agafin un llibre, el, per exemple, el d'Alfisher i Uri, és un llibre clàssic de, de negociació, que, té, que pot tindre 200 pàgines. Jo el vas recomanar, és de l'escola de Harvard, no? Més, va dir. Sí, sí, correcte, bueno, l'escola de Harvard, però bueno, és, és, és, és una bona... <ríe> és una bona correcte, però és una és una bona eina per poder arribar a acords col·laboraciós on totes les parts estiguin satisfetes. Sí, Però sí. bueno, és igual. Bueno, es, trac, ma... es tracta d'utilitzar també les eines de l'enemic, potser per alguns, citant, doncs, potser doncs, universitats tan elitistes com aquestes, no? Però, en fi, es tracta d'això. Si, si aquestes persones utilitzen aquestes eines pel seu benefici, per què no també els treballadors o qualsevol ah, persona, amb sí. benefici propi, no? Segurament, doncs, Uh, reinterpretant-les o, o algunes que siguin vàlides? Clar, però és que són molt vàlides perquè, malgrat que siguin de Harvard, tinguin aquest nom tan, que tant li disgusta a vostè... Bueno, elit elitista, eh? No, tampoc... <laughs> bueno, elitista, malgrat que siguin nom elitista, són tècniques, diguem-ne, destanyides de tot tipus de... des del meu punt de vista, potser m'equivoco, eh? De de, de, de, de... de posició política o ideològica, Simplement són tècniques... Són mètodes, mètodes per poder apropar-se. Uh -huh. Bé, bueno, llavors, la mediació. La mediació, què s'utilitza la mediació? La mediació en el torn laboral s'utilitza poc, de mica en mica Val? Sí. És, és un mètode vàlid, no molt vàlid. La mediació en laboral és, és molt vàlid perquè permet que les persones en conflicte puguin eh, arribar a, a restablir les relacions. Què passa? En el, en el torn laboral hi ha un factor molt diferent, del que passa, per exemple, amb un conflicte que d'un matrimoni o una parella que, que s'hagin barallat. Què passa? amb en un entorn laboral, les persones, les partes, o en cada dia. Hem de treballar cada dia. Cada dia que arriben a la feina, veuen aquell carret d'aquella persona, a la qual estan empipats, i hem de parlar per, per, per, per poder treballar empipat claro. Pipato que li fa la vida impossible i li pots fer moving o, o no li pot estar pagant des de fa cinc mesos no? aviam en aquest cas eh, quan hi ha anem a, anem a distingir bé, el moving, correcte no, ho deia per, que l'ampipament pot ser que té molts braus, m'imagino o com tots més o menys doncs, haurem pogut viure en pròpia pell, no? que hi ha, hi ha molts braus eh, aviam Pot, pot haver-hi haver un, un conflicte jerràquic, és a dir, per exemple, un treballador o una treballadora que no, que no rebi el seu so per part de l'empresa, val? Sí? sí? En aquest cas, la, la mediació aquí és més difícil, això si serà més a la negociació, val? Sí, ja ho hem parlat també el, el capítol 3 o 6, amb aquell exemple correcte. Ara bé, eh, estem parlant de, per exemple de dues persones que amb un, una posició jeràrquica similar, eh? dos companys de feina o dos caps dos caps que tinguin, portin un departament, eh? un, el cap A porti un departament i la cap B porti un altre departament so, eh, o, o una persona un, un, un treballador que estigui eh, directament empipat amb els, amb la seva cap, val? però sigui un treballador de la, diguem que l'empresa vol conservar i i que no vol eh, especialment putejar, simplement li està pagant el sou, li està pagant, li està pagant tot, però eh, aquesta persona no sé, està emprenyada amb el seu cap superior o amb un cap amb un directiu i ell és una persona de pes de l'empresa. El primer que s'ha de tindre en compte és que quan s'inici un procés de mediació eh, és que l'empresa vol conservar la, la persona o les persones amb les quals tenen el problema, perquè el més fàcil en aquest cas és fotre-li unes, unes patades a cada, a cada respectiu 3-0. M'explico? Mm? Ara bé, si l'empresa vol conservar a les persones implicades perquè es consideren que són persones de valor, a la mediació és molt vàlida. Llavors, el que li el problema és que s'han de veure cada dia. Val? Estan treballant junts i allò s'ha de d'arreglar. Eh, la mediació, en aquest cas, és un gran mètode, per Seria obligada, també, és a dir, seria l'empresa que a, impulsaria o convidaria les persones a partir d'un procés de mediació. I li diré una cosa, la, les empreses que capten per aquest tipus de mètode alternats i de gestió són empreses bastant madures. Val? No totes les empreses ho fan. En aquest país, en concret, hi ha un, un, poc, un baix roda d'empreses que... Que utilitzen aquests mètodes. Quan una empresa utilitza aquest tipus de serveis significa que és una empresa madura que té respecte pels seus treballadors i treballadores i que entén que el conflicte és a quelcom normal i a la vegada és gestionable. Mm. Funciona? Sí, funciona. Li, dic, li dic, sense tapujos. Per què? Perquè hi ha, hi ha una part molt important, que és que els propis treballadors volen conservar el seu lloc de treball i volen anar a treballar tranquils però a veure quin, quina seria la diferència respecte a tot el que ja han parlat fins ara de mediació, els mm. dos últims programes en, en vam parlant, les dues vegades que van baixar el cafè com, com se'n recordarà que vam fer el mm. programa des de la terrassa, d'aquí baix de la ràdio vam parlar de mediació en, això en què es diferenciaria de la mediació de en l'entorn laboral no, no serien les mateixes eines? Les, les, les, bases... El, el, el, les bases són diferents. <coughs> és a dir, el procés seria igual. <coughs> és, és el mateix. El que passa és que per exemple, ja li torno a, a dir, una mediació fora d'un context de borral sempre és voluntària. En aquest cas, no. Val? Val. I a més a més, a, a, a, a, la possibilitat d'èxit amb una mediació en un borral és una mica superior. Per què? perquè estan, estan obligades a morres cada dia. Llavors, les persones tenen una espècie d'interès en, en solucionar els seus problemes per continuar treballant tranquils. Uh -huh. Val? Eh, per altra banda, la, la facilitació. La facilitació és molt bona en, en torns de borrels també per fer el que són eh, normes i processos de treball. És a dir, redefinir-los i revisar-los perquè eh, igual hi ha dos departaments que estan emprenyats perquè ja, els processos de treball no són, no són adequats. Llavors, moltes vegades el que, el que passa en aquests casos és que cada departament obre independentment, sense mirar els interessos de l'altre departament, i llavors surten conflictes. Però per exemple, jo ja què sé, el típic departament de, de, de comercial que està emprenyat amb el departament de, de logística perquè no, no envia suficientment ràpid les comandes als clients, Llavors, què passa? Doncs pues aquí passa que eh, igual la, la cap comercial està emprenyada amb, amb, la, amb la cap de, de logística, no es parlen i el que es fan és, parlant amb plata, putejar-se mútuament. Però en realitat el que aquí estan putejant és el, el propi col·lectiu de l'empresa. Quan parlo de l'empresa parlo de qualsevol organització, eh? Sí, sí. Estic parlant de privada, pública, institucions acadèmiques, cooperatives, és igual, associacions, és igual. Estem parlant d'organitzacions. Bé, bueno, no? potser la, la diferència és que una cooperativa, tot està dins del de, model econòmic de lliure mercat, uh -huh. capitalista també doncs, potser un cop a la setmana farà assemblees i els treballadors doncs, tindran més vincle, no? que no potser aquests treballadors robotitzats o no, o fins a ser grau, més individualistes i que, que van pel seu sou i que potser doncs, tampoc tindran molt interès en portar-se amb el treballador. Tot i que bueno, a les empreses, com deia vostè, com que es passen moltes hores, sí que s'estableixen aquests llaços no? més personals i humans, però els, al cap i a la fi, tret d'aquestes organitzacions que potser puguin fer alguna assemblea o els propis treballadors doncs, tinguin comitès o, o es puguin reunir, doncs tampoc hi hauran ni interès realment per portar-se bé, no? O sigui que és una mica lluitar contra algú que el propi treballador, la pròpia treballadora tampoc està interessada més enllà en salvar la seva nòmina, potser, no? Però, bueno, ja entenc que també li doncs, no tenir angoixes, no... no doncs estar putejat o putejada, com deia vostè, però, al final, el, el propi model és molt individualista. Molt de campi qui pugui i cadascú salva el seu cul, no? De... Sí, però això és una Desmitifiquem el mite, les cooperatives diuen les hòsties que són pàstics. No, i, però dic, bueno, a veure... Li que en serveix hi ha molts problemes a les cooperatives, perquè tècnicament hi ha, un, hi ha, hi ha el problema de que s'assumeix de que hi ha, hi ha un ambient molt més respectuós amb les necessitats de les persones. I és mentida. Es polititza tot també, hi, hi ha diferències que no es tracten... No no, no, no, no, no, no, no, no no té cap diferència. I li diré res. Les cooperatives tenen un gran problema, que és que normalment comencen amb aquesta intenció, amb aquest background ideològic, del qual tots, tots treballarem junts i tots mirarem pels interessos comuns. Val? I quan això es trenca, encara és pitjor. Perquè es, es trenca amb la fantasia del projecte creat, d'aquest projecte ideal que s'havia creat. Llavors, la, la, persona, la percepció que té la persona sobre l'altre, que ha trencat, val, perquè això és percepció pura, eh, no només li afecta el, el fet de que eh, hi ha hagut el problema, sinó que la percepció de l'altre encara es corromp més, perquè veu com un fals, que ha trencat, diguem-ne, un somni eh, que era ideal per a tots. M'explico? I encara empitjora sí. en més la situació. Sí, estic, hi estic d'acord. Eh? El, el que passa que si, com a, si parlem de metodologies, en no. aquest cas organitzatives, eh, aquesta suposada o possible, o real, com en molts casos es dona, assemblea entre els treballadors, sí que aproximarà més. Potser en altres empreses, que potser també altres empreses els treballadors quan surten són molt col·legues i estan més units que en una cooperativa però potser sí que parlen d'altres coses no parlen tant de feina, no? quan estan units en canvi l'assemblea pròpia d'un entorn cooperatiu potser sí que aproximaria més i trencaria doncs, aquest individualisme que com deia potser doncs, no, ni és la intenció ni és la pretensió del mediador ni, ni de la persona en conflicte de canviar, no? ho seguirà sent això és un error de base, senyor Jordi. Una empresa no sé que ser individualista. Una empresa té que ser sempre col·lectivista, perquè si l'empresa s'enfonsa, poden tots. Bueno, sí, és un corporativisme, no? però és, és diferent, diguéssim. És el, el corporativisme marca, mercatinià, no? Això és, això és diferent. Diguem-ne que la missió última d'una empresa pot, tindre, pot ser èticament eh, o moralment eh, correcta o, o no.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 tipolàtics. Les empreses que eh, trenquen aquesta visió més col·lectivista de la secció d'interressions motos eh, normalment acaben, acaben malament. I la, i la mediació és una gran, una gran eina per a aquest tipus de situacions. La facilitació, com anava a dir, eh, és, sí. eh, és, és per refer els processos, les normes de treball i els processos de treball que, ten, que tenien entre diferents departaments per exemple, en el cas aquest del de que és de, de, de, de, la cap comercial i el cap del departament de, de logística, eh, arribar a acords de com treballar perquè s'ha satisfat les necessitats de, de, de, de, de d'un departaments es pot fer a través de la facilitació si el conflicte està no està molt, molt, molt, molt, molt, molt desal·larat o molt, molt escalat i si està molt escalat el que es faria és el següent. Primer fa una mediació val? i després es fa una l'acord asserria un procés de facilitació per generar formes de treballar i normes de treballar noves sí? ja. eh, dos minuts per acabar perquè ens queda una mica de contingut i són les 10-20 9 i 41 minuts del matí Val. i a les 10 com sap doctor Herrèix, acabem el programa i encara doncs, m'agradaria compartir més coses Uh, remarquem una miqueta més quines són aquestes eines noves que, que comentarà doncs, també la, la propera setmana sobre l'entorn laboral en la mediació, per diferenciar-ho de, del que hem dit fins ara sí, llavors, ja. bàsicament eh, parlarem del que és la l'intervenció sistèmica que es diu no? uh -huh. uh, sí, què és la intervenció sistèmica? L'intervenció sistèmica és una intervenció que s'utilitza també per teràpies de parella i teràpies familiar, val però és, és molt exportable al món de les, de les organitzacions. Val? Es basa en modificar les interaccions entre dues persones o, o un col·lectiu vers l'altre, perquè sense que hi hagi una, un procés de mediació o de diàleg, la eh, doncs situació s'arregli. Aquest tipus de gestió de conflictes es, es diu que és unilateral, val? perquè no hi ha, no ha, no ha unes situacions on a les parts parlin sobre el seu problema d'una forma directa, sinó que el que es fa és, a través de tècniques determinades, modificar la conducta d'una de les parts perquè modifiqui tot el sistema i el conflicte quedi resol. És un tema molt interessant. Això, això és de la teràpia sistèmica de l'escola de Palo Alto de, és una terapia bastant hippies que va sortir de en 60 i que, per, per resoldre problemes inclusive trastorns psicològics lliures va molt bé eh, problemes de parella va molt bé i, i sistemes familiars va molt bé també i, i a l'empresa o a l'organització va molt bé també molt bé, com, com ha dit? El... si, sí, es diu inter -intervenció, intervenció sistèmica estratègica molt bé doncs prenc nota, i si li sembla bé, doctor Gerreix, doncs pues podem enllaçar ja el, la propera setmana amb mediació familiar. Bueno, pues sí, com que vulgui. No, no, no, no m'estic avançant, eh? no, no vull eliminar el, el, el programa de la setmana que ve. O sigui, la setmana que ve continuem amb mediació laboral, en l'entorn laboral i d'organització, com diu, o d'empresa, i ja i més endavant seria la familiar. No? O sigui, la col·laboradora és per a la mediació familiar, no per a la laboral. Exacte. Enteus. Potser, bon, potser per qüestions d'agenda, dic que la meva col·laboradora, com que aquest apartat de sistema d'intervenció estratègica, el podem trobar quan estigui. O sigui, que ho, deix, miri, ho deixem a l'Azard, que no et sembla. Mm, D'acord. El, el que segur és que hem, hem d'acomiadar, perquè si no hauré d'anar de cul no sé per què de cul hauré d'anar de peu, hauré d'anar a bòlit per, per tancar el programa Hola, <ríe> senyor <ríe> <ríe> <ríe> Moltíssimes gràcies, doctor Herrreis A vostè, senyor Bueno, ja ens explicarà on, on s'ha fotut eh? i fent aquesta trucada doncs intempestiva I... Uf, ja, ja li explica res ja re. Molt bé, molt bé Vinga, Vinga gràcies Fins al proper dimarts, una abraçada Fins demarts, adeu Les 9:46 minuts i la con enrere abans que s'agabi la corneta, de contraban de 14 minutets i bastantes més coses per compartir encara. i ara que, de, uh, ara que parlàvem amb el doctor Gerraix de les organitzacions, doncs també un dels col·lectius que més ens agrada doncs, acompanyar des d'aquí el programa són els artistes, i uh, el proper cap de setmana, el 10, 11 i 12 de maig, al Poble Sec hi ha unes jornades de tallers oberts, jornades de portes obertes als tallers dels creadors del barri. Bueno, és una iniciativa fomentada per, el, diguéssim, la seu del districte, per tant, és una iniciativa institucional, però em sembla doncs, bastant bé que, que es pugui doncs, facilitar aquest treball. Veurem doncs, si els artistes porten el museu al carrer cosa que, doncs, d'alguna manera rebutjaríem i el que sí que ens agradarà és poder veure doncs, les diferents obres que, que puguin fer aquests artistes d'alguna doncs, manera doncs, més transgressors, oi? I, per cert, doncs, també ho haig de dir, la nostra estimada col·laboradora, Benina Rossi, la fotògrafa Benina Rossi, estarà a la plaça del Molino compartint doncs algunes de les seves creacions eh, amb els diferents doncs, artistes que participen en aquestes jornades de portes obertes. No és que tingui el taller a la plaça del Molino, però allà és on li han facilitat l'espai per compartir les seves històries, no? I les seves coses. Així és que si algú està interessat en conèixer a la nostra col·laboradora Agna Rossi, doncs podrà veure les seves fotografies i parlar amb ella a la plaça del Molino el divendres, dicemte i diumenge. Bueno, hi ha una pàgina web que és tallersobertsbarcelona.cat tallersobertsbarcelona.cat amb més informació d'aquestes jornades de portes obertes dels artistes del poble sec. americanos han bombardeado a 10 kilómetros. Tenemos a un americano. ¿Es un soldado? Parece un reportero. Manténgalo vivo hasta que lleguemos. Utilicen su cámara, fílmenlo. ¿Qué diablos hace aquí? Dinos qué hace aquí. Confiesa ahora mismo y Alá tendrá piedad de ti. No lo maten aún. Quiero oírlo. Confiesa a la cámara y a tu país. Dinos que tú y tu país son los verdaderos terroristas. ¿Quieres morir? ¿Quieres? Ustedes comenzaron esta guerra. Nos han bombardeado. Evacuen. ¿Qué hacemos con el americano? Déjenlo. Vayan al túnel norte. Vamos, vamos, evacuen. ¡Cállate! <tose> Doncs aquest era un altre fragment del de documental September Tapes, cintes de septembre, que ha estat doncs, comentant i suggerint al llarg d'aquest dimarts, aquí a la corneta de Contraband FM, un fals documental, cintes de septembre, que el podeu trobar a YouTube, amb la búsqueda del següent títol, afganistan.avi, amb minúscules i tot junt. AVI és l'arxiu, a u i afganistan també en minúscules afganistan.avi i si no també a la persona que ha pujat a aquest arxiu, a aquest vídeo una còpia d'aquesta pel·lícula doncs també us facilitarà l'accés i és un tal allà ja no us ho dic Andresito 52 622 Andresito 52 622 un documental, que ràpidament perquè només tinc 8 minuts per abans de les 10 per acabar el programa i també volia dir altres coses, doncs un documental molt recomanable que com us deia doncs és una barreja de gèneres entre snoof movies eh, amb violència real directa o reality shows on hi ha una farsa, eh, és un bluff o també amb això que els americans en diuen fa footage o metraje encontrado no? en fi, càmeres doncs, simulant eh, que és un reportatge eh, en plans subjectius els protagonistes doncs, són les propis càmeres i bé, eh, com us deia, el joc que us proposo és que vosaltres que ja sabeu de què va que és un fals documental, ho compartiu amb algú que no ho sàpiga a veure doncs, si s'ho creu o no i més enllà de creure-s'ho o no segurament que hi ha altres falsos documentals que són més reals però en qualsevol cas doncs, ens pot eh, ajudar a crear doncs, algun debat al voltant de la invasió a Afganistan i sobretot també de com és possible que els nord-americans doncs, i, i molts europeus també perquè no s'hagin doncs, tregat tota la propaganda eh, de la guerra contra el terrorisme acusant a Bin Laden doncs, de, de ser l'autor d'aquests atemptats, suposats atemptats a les Torres Besones i en el World Trade Center, així com en el Pentàgon, del setembre de 2001. En aquest cas, com deia, la història vos té més interès perquè doncs, ho lliga d'una manera que sembli, sembla que aquest reporter seria una persona que té molta relació amb els fets succeïts al... 11 de setembre i per dir-ho més clar passaré l'últim àudio, i ara sí que us desvetio bastant, bastant doncs, la trama d'aquest documental, però com us deia, doncs, és un joc i es tracta de que ho compartiu amb algú doncs, que, no, que no tingui aquesta informació i que després doncs, sobre la marxa anirà descobrint Escoltem l'últim àudio i potser doncs, ara s'entendrà tot això que estic dient sí. Calling me from the plane, and there's, there's, there's something wrong. There's, just, there's things are happening. There's people screaming, and they're just, just, and, and, you know, the cockpit door, and just, the plane, and, and I'm really, I'm really, I'm really I, and I love you. I love you so much. I can't help Bé, doncs això se suposa, sembla ser que això sí que és un document real, bé, com tota la pel·lícula que està filmada a, a Afganistan realment, potser altres escenaris no, però sí que hi ha doncs, molts protagonistes i ciutats de Kabul i com deia doncs, les afores de Kabul també, però evidentment s'haurà doncs, filmat amb altres deserts segurament, i... En aquest cas d'aquest àudio sí que és una gravació d'una de les passatgeres d'un dels vols que va ser segrestat i que doncs xocaria contra una de les torres besones de Nova York. Així és com s'acaba el documental i aquest àudio doncs, té relació amb un dels protagonistes. Jo crec que queda bastant clar, no cal que ho aclareixi més. Si algú doncs, no, no ho entén perquè doncs, no ho dic prou clar, doncs potser millor perquè així no les ve diu diguéssim, la quadratura d'aquest fals documental en fi, aquesta és la sugerència de la corneta de contrabande FM d'aquest dimarts September Tapes, com us deia doncs la podeu veure a Youtube també, doncs hem comentat bastantes més coses des de que hem començat a les 8 del matí aquesta corneta número 17 i que ara doncs anirem tancant ...després de gairebé dues hores d'emissió en directe. Com sempre, des de les zones lliures de de FM... al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Bé, doncs s'ha quedat en el tinter... Informació actualitzada de Guatemala. Bones notícies. Continua el judici per genocidi contra dos exmilitars, dos als comandaments del govern i de l'exèrcit de Guatemala durant els anys 82 i 83, que són sentats que seuen al banc dels acusats per genocidi en un tribunal de Guatemala. Semblava que s'uspenia, però continua el judici. Avui el militar All Stars de la corneta ha estat, doncs, en el senyor Badia, de... ja ho hem explicat, el capità Collons. Un dels pioners, diguéssim, jo crec que s'hauria de buscar un ofamisme pitjor, un dels pioners, no s'ha n'ha hagut un altre, amb les presses per acabar, del feixisme a Catalunya dels anys 30, 1930... També hem denunciat a l'agència de publicitat encarregada de la campanya d'Imatges de les Forces Armades per aquest any 2013. Hem parlat amb el doctor Gerrais amb aquest paliagut tema de la mediació laboral. Bé, jo crec que també serà interessant contraposar opinions diverses d'un idealista que creu en organitzacions assembleàries i un especialista en mediació que no continuarem tan amics com sempre i compartint nous capítols de resolució alternativa de conflictes el proper dimarts amb el doctor Herr Reis també tindrem a la Benina Rossi amb el nou espai de fotografia que ens porta cada 15 dies res més, moltíssimes gràcies a tothom per acompanyar-nos ha sigut un matí intens calorós i intens aquí l'estudi 1 de contrabanda, espero que us hagi interessat alguna coseta del que haguem dit al llarg d'aquestes dues hores i us espero el proper dimarts a les 8 en punt amb la compta enrere del Mambo, que tornarà la corneta. Moltes gràcies i molt bona setmana.